Szökés Dél előtt volt. López őrvezető elindult húsz legénnyel a tanártáborába, közöttük Bíg, Tonton és Pierre. Pierre szeretett volna lúval beszélni, szeretett volna elbúcsúzni tőle, vagy legalább búcsúzóul megfogni a kezét. Egy percig most úgy érezte, hogy nagyon rossz neki elszakadni a lány közeléből, de miután erre nem volt alkalma, csak összeszedett septébe néhány holmét a ládájából, amiket feltűnés nélkül magával vihetett, és követte társait. A tanár eddig még egyetlen lepkét sem fogott, ezzel szemben sikerült neki kis huffl újra kibékíteni, és a napról napra pimaszabbá váló kövér osztrákot újra traktálhatta a sátrába. Lassú, de biztos taktikával férkőzött között a közlegény bizalmába. Nézze, Morgan, a szerencséjét csinálhatja meg, ha őszinte lesz velem. Maga a fegyveresen összetűzött a Mársai rendőrséggel, nem? Csak gondolkozzék, el is rejtett valamit valószínűleg. Hm, gondolta Hafsün. Lehetséges, hogy a tízezer hiányzó cigaretta miatt utának küldtek valakit ide a vadonba? Végre is az állam kezei nem csak hosszúak, hanem kapzsiak is. Nézze, tanár úr, ha annyira érdekli, elárulhatom, hogy összetűztem a rendőrséggel. Meg volt is mit elrejtenem. De ha erről a historiáról még egyszer faggatni kezd, akkor hasába szúrom a késemet. Adjon cigarettát! Helyben vagyunk, gondolta Valis Manfred. Nem fogom faggatni. Valahogy szépen elviszem magammal, és ha mint szökött légionista hatalmabba került, azt csinálok vele, amit akarok. Fortlamiből áthallatszott a messzire lecsegő takarodó trombita hangja. A dzsungelbokrai megelevenedtek, nyugtalan fénypontok villantak elő mindenhonnan, kóbor vadállatok szemei. Valahol egy kakadurikoltott, olyan hangon, mintha átvágott torkú ember kérne segítséget. Közvetlen közelben egy pár duc hördült föl, és a megbékőzott összvérek idegesen kapáltak félelmükben. Fon Strasser szokása szerint a szabad ég alatt feküdt le, de nem tudott elaludni. Váratlanul arra lett figyelmes, hogy a legénységi sátor hátsó falából egy késpenge ütközik ki, végighasít, és a nyíláson valaki óvatosan csúszik kifelé. Hárman kúztak ki a sátorból. A sötétben is megismerte az egyikben Pierre lányosan karcsú alakját. Az őr a sátrak frontális oldalánál állt, tehát nem vehette észre a hátsó pontján keresztül kimászókat. Forstraszer kíváncsi volt, mit akarnak ezek. Lassan utánuk lopódzott, jó távolról, a földön fekve. Big kúszott legelől, indián módra haladtak, kéz és lábfejükkel nagyon lassan tolva magukat annélkül, hogy a térdüket behajlítanak. Az összvérek közelében egy nyolc méter átmérőjű, több száz éves adnaszónia törzse mellett felálltak. – A jobb oldali jobboldali fékét vágom el – suttogta Big. – Ti a két mellette állod, rajta! Ebben a pillanatban hatalmas árnyék toppant eléjük az összvérek közül. Az erős López volt. Elvesztek. No, mi az, közlegényudak? nélkül akarjátok itt hagyni a légiót? Ez ideig elégedetten élvezte a három ember meglepetését. Ha bárki más áll előttük, Big és Tonton bizonyára megpróbálnak végezni vele. De szemtől szemben az erős Lópezzel semmi esélyük sem lehetett. Nekem most át kell adni titeket az őrségnek mondta az őrvezető. Onnan a hatbírósághoz kerültök, és végül Stanley Pool mocsaraihoz megdögölni. Fel a kezekkel! És a revolvere már is rájuk szegeződött. Tehetetlenül álltak az óriás előtt. Lopez elnevette magát. <gül> Na, ne féljetek, fickókáim! Én is veletek megyek. A Force Engine óta figyellek benneteket. Ott ültem azon az éjszakán mellettetek a padon, mikor jelentkeztetek. Régen tudom, hogy kik vagytok. Kihallgattam egy pár beszélgetéseteket is. Kezdettől fogva vártam, hogy mikor próbáltok megugrani. Eljövök jövök én is veletek. Az 500 000 dollár negyed része az enyém, mert én mindent tudok uracskáim. Nos, menjek veletek? Tíz perc múlva von Strassen nyugodtan kúszott vissza a hálóhelye felé. Négy ember, lopott összvérekkel és készletekkel óvatosan csörtetett az ő serdőbozótjain. Az elefántok tisztásán állt a mezítelen pikmeus egy fának dőlve. A lábujjait fel és lemozgatta a lágy humuszba. Egy méter magas lehetett, ormótlan feje volt, nagy hasa és lába. Tegezével és íjával úgy nézett ki, mint valami torz ámor. Láncsája mellette állt a fához támasztva. A fehérekkel egy szót sem váltott. Mikor megjelentek a négy összférrel, a törpe méltóság teljesen megindult előttük egy keskeny csapáson. Olyan gyorsan haladt, hogy alig tudták követni az apró megust. Hajnara kiértek az őserdőből? A televényes föld arason párájának füsszerű nyújtózásában elérték a tuburi mocsarat. Piros virágú olianderek, óriási kaktuszok, kávécserjék, jázmin és mimózasövények pompáztak a szívó zöldi szabol, de mindenütt borzalmas síri magányosság. Ez az őserdő mocsara. A levegő és a víz mérgezett hojtó kék ködön keresztül ibúja színűen boronganap, amelynek roppant hevétől izzik és forrazolajosnak tűnő sárrétek. Állat nem jár ide inni, madarat nem látni. Csak nagy fekete vizik kígyók siklanak néha, és a bambuszfák bolyhos, kemény papírra emlékeztető levelei hallatnak valami furcsa zajt, ha megmozdítja őket az áthaladó kis karabán. Pierszédülés émelyek. Ezt a kőköt minek hoztátok magatokkal? Suttogja López. Mert minden tud, feleli Big. Megértő pillantásokat váltanak. A pigmeus olyan biztonságosan jár a mocsár vékonyösvényén, amelynek két oldalán a feneketlen halál leselkedik, mintha aszfaltos úton sétálna. Valamennyien kisér rosszul vannak. Szeretnék valamit kérdezni tőled, Big, fordult Pierre a társához. Mit akarsz? De szoktál erika levelet kapni? Igen. Feleli egyszerűen. A pigmeus megáll és messzenéz lábúi hegyen nyakát erősen nyújtogatva a föld alacsonyan terjengő pálod gőzei fölött. Azután bólint és újra megindul. Nem tudod, kérlek, hogy miért nem írt nekem Erika? Mert nem törődik veled. Ezt is keményen mondta. Provokálóan. És miért ír neked? Mert a feleségem, te hülye. – Téged csak azért bolondított, mert kiszemeltünk, hogy a kombináció zárad felnyist Én kértem meg rá, hogy bolondítson téged. – Nem igaz! – kiáltotta és megragadta biget a zubonyánál. Rövid ívben csapta óron szájon bégök le. Ezer tüzes szikra villant fel a szem előtt. Lezuhant az iszapos földre, és ájulása előtt még összefutott egy pillanatra szájában az zöld talajkesernyés íze, miközben egyre távolodva sustodoktak feléje a menekülők fölött megrezdülő nagy bambuszlevelek. A hat méter magas adarfűbe haladtak, nagyon óvatosan, mert ez az ősrétele tele volt kígyókkal. Készleteik már fogytán voltak, de a törpenéger megnyugtatta őket néhány kézjellel, hogy közelednek útjuk végcéljához. Hajnalban az utolsó adarfű csomót tolták szét maguk előtt, és szemben egy tisztáson feltűnt Jola a folyópartján. A pigmeusnak odadtak negyven mattakót, a kialkudott díjat, és a kis néger, kardjára csatolva részkarikákat, lándzsájával minden ne maga előütve megindult méltóság teljesen visszafelé. A három cinkos összvéreivel bekocogott jólába. Ez a pacifikált néger falu már nem rejtett rájuk nézve veszét, túl volt a francia határon. Nigéria tartománya kezdődött itt, amely angol fennhatóság alatt állt. A falu lakói barátságos halászok voltak, lumatörzsberi négerek. Főnökük, Szokota király, készségesen ajánlkozott, hogy a négy málhás fejében ellátja őket a szükséges mennyiségű maniók a gyökérrel, és saját csónakjában viszi valamennyüket lokotsába, ahol a bennő a Nigérbe ömlik, és állomása van annak a vasútvonalnak, amely Kongóból a parti Lagoszki kikötőig megy. Ez volt útjuk fő célja. Az éjszakát szokott a királyfalujába töltötték, és hajnalban ő felsége saját legmagasabb mancsaival ragadta meg a kormánylapátot, hogy utasait a sziklazátonyoktól és rokodiloktól hemzsegő Benin folyón ellavíroztassa lokacsái. A magas partok között sellőről sellőre bukó sebessodrású folyón valóságos művészet volt kormányozni szédústönkből vágott ladikjukat. Szokota a csónak orrában állt hosszú lapátjával, és biztos kézzel vezette őket a szértek között. A víz mindenütt fekete pikkelyek körül gyűrűzött, és az ocsmány rokodílus fejek csónakjuk pereme körül lapultak össze undok csattanásokkal. Említésre méltó esemény csak egy történt útban lokocsáig. Lopeznek átnedvesedett a nadrágia a becsapódó habfoszlányoktól, és felemelkedett, hogy arrébb üljön. de közben megbillent a csónak. Bég, mint a segíteni akarna, utána kapott. Utána kapott vagy meglökte, ezt nehéz lett volna eldönteni. Annyi tény, hogy López kifordult a csónakból, de sikerült egy kiemelkedő szírtet átkarolnia a hullámok között. Kétségbe esetten kapaszkodott és segítségért kiáltott. Szokott a kezében meglendült a kormánylapát, mikor észrevette a vízbe vergődő embert, de hirtelen egy revolver csöve legmagasabb hasának, és valaki esziszegtett. Gyerünk evez tovább előre! Ő felsége rémülten vezette tovább a csónakot, és egy fürdek krokodilusa közelben már megpillantotta a szerencsétlenül jártat. Estére lokotsába értek, és évfélkor már útban voltak Lagosz felé a kanóból közlekedő vonattal.